Tudományhangjai a Kossuth Rádióban. Jó napot kívánok a tudomány hangjait, hallják Süveges Gergő vagyok a műsor szerkesztője, mindannyian tudjuk, hogy a magyar világnyelv de amíg ezt mások is elhiszik nekünk, addig azért muszáj nyelveket tanulnunk. Valahogy így szólt évtizedekkel ezelőtt a slogan, amely tanulásra biztatta honfitársainkat, és hát kellett is biztatni, mert hogy a statisztikák szerint a 25-64 éves korú magyar emberek 37%-a beszél legalább egy idegen nyelvet. Ráadásul a beszélt nyelvben való jártasság sem tűnik túl erősnek. Leginkább nyilván az angol a beszélt nyelv, akárcsak az uniós országok többségében, de az angolul valamelyes beszélő magyarok mindössze negyede beszéli jól ezt a nyelvet. Bár a tavalyi, tavaly előtti felmérések már mutatnak némi javulást, azért úgy tűnik, egyre többen ismerik fel az idegen nyelvek ismeretének fontosságát, azért messze még a kánoán. A szeptember és a tanév viszont itt van a nyakunkon, érdemes tehát tudományosan is beszélnünk arról, hogy vajon milyen képességek szükségesek a nyelvtanuláshoz, és vajon felmentheti -e magát bárki azzal, hogy nincs mit tenni, mert én antitalentum vagyok. Vendégünk a mai műsorban dr. Bárdos Jenő, az MTA doktora, professzor emeritus az Eszterházi Károly Egyetem tanára. Jó napot kívánok, tanár úr. Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Van olyan, hogy antitalentum? Van olyan, hogy antitalentum. Nincs olyan emberi képesség, nincs olyan emberi tehetség, ami ne lenne ugyanolyan sok szempontból, mint amikor torna állítanak bennünket. Az ismerten egy bizonyos gausz görbét ad ki. Vannak különlegesen tehetségesek, és vannak kevésbé tehetségesek ebben is. Azt már nehezebb megmondani, hogy melyek azok a tulajdonságok, adottságok vagy talentumok, amelyektől valaki jó nyelvtanuló lesz. Ez azért furcsa, mert hogy beszélni mindannyian megtanulunk. Akkor idegennyelvet miért nem tudunk mindannyian megtanulni. Sőt, még fokozom ezt egészen a tanult készségek így. Bőven megtanulunk, tehát az olvasás és írás csak később jön, mint ahogy más készségeket is csak később javítgatunk. Talán kevéssé gondolját bárki is azt, hogy egy gyermek hány órában tanul az anyanyelvén. Egy dán elszánt nyelvész biciklire kötözve megmérte, hogy mennyi tényleges nyelvi hatás éri a gyermeket, és sok ezer óra jött ki. Ha ezzel összehasonlítjuk azt a néhány órát, amit egy teljesen másfajta dologra fordítunk, már mint a nyelv tanulásra és nem elsajátításra, akkor rádöbbenünk, hogy talán itt valami nem egészen van jól. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy ha ugyanannyi órát lennék képes az idegen nyelv tanulásra fordítani, mint amennyit az anyanyelven megtanulására, akkor menne ez simán, mint a karikacsapás. Látszólag de van egy handicap. A handicap az az, hogy amikor megszületünk, semmiféle nyelvre nem vagyunk programozva. És ez azt jelenti, hogy bárhová születünk, azt a nyelvet fogjuk megtanulni. Na most, ha már megtanultuk az anyanyelvünket, akkor ez a fajta, mondjuk úgy, hogy laza húzalozás, de nem biztos, hogy ez egy jó kifejezés, már lekötődött. Magyarul van egy anyanyelvünk. Most, ha ezt a jelenkor hallgatóinak akarnám megvilágítani valahogyan, akkor azt mondanám, hogy van egy hardware, és ebben már működik egy szoftver. Na most abban az esetben, ha még egy szoftvert szeretnénk beletenni, akkor az a fura helyzet áll elő, hogy egyes dolgok menni fognak, például amelyek hasonlítanak az anyanyelvi dolgokra, és más dolgok meg nem fognak annyira menni. Tehát magyarul van oka annak, hogy egy második nyelv tanulása nehezebbnek tűnik. Itt a tanulás szó persze most a szó szoros értelmében értendő, tehát én komolyan azt gondolom, hogy a tanulás egy olyan erőfeszítéseiben mindenféle kognitív, esetleg érzelmi erővel is, arra törekszünk, hogy bizonyos dolgok megmaradjanak. Ez a tanulás. De azért még azt is hozzátenném, hogy a nyelvtanítás körülbelül 40 címkészhető módszerek közül egy se volt olyan, amivel valaki meg ne tanult volna egy nyelvet elfogadhatóan. Igen, tehát azt értem, hogy egyrészt egy megszilárdult nyelvi struktúra meg art, kialakult artikulációs bázis, az, ö, tehát egyfelől az lehet nehézség egy idegen nyelv megtanulásakor. Ugyanakkor miért nem mondhatnám azt, hogy ez előnyt is jelent, hiszen tudatosodik bennem, vagy tudatosodhat bennem, hogy milyen nyelvi struktúrákat használok, hogy hogyan működik, és ezzel igen, a hasonlót a hasonlóval összevetem, a különbözőséget meg meglátom, hogy aha, ez másképp működik, mint nálam, de tudatosan képes vagyok erre rásegíteni. Manapság, amikor olyan nyelvek lehet találkozni, akár Európában, amelyek annyira más nyelv és kultúrkörbe tartoznak, mint akár a finnugor nyelvek, pedig mi se vagyunk európai nyelvekben az értelemben, akkor lehet látni, hogy ez a nyelvtávolság végzetes lehet. De én nem mentem föl a magyarokat, ugyanis a nyelvészek nagyon jól tudják, hogy azok a bizonyos fonetikai, fonológiai rehetőségeink, amik a magyar nyelvből adódnak, azok olyan tág például a magáhangzók, hogy tudunk másfajta dolgokhoz alkalmazkodni. Ez könnyebb, mint egy szűkebbből menni, egy tágabba. Tehát egy angolnak nehéz lesz kiejteni azt, hogy hétfő, mert az hétfő. Jó, hát tehát ott vagyunk nagyjából, hogy vajon érdemes-e korán elkezdeni nyelvet tanítani, vagy várjuk meg, amíg az anyanyelvi struktúrák megszilárdulnak. Na hát erről a kérdésről beszél Vekerdi Tamás is, hogy a korai nyelvtanítás, mondjuk az óvodai nyelvtanítás, az egyáltalán helyese, van-e értelme, van-e haszna, vagy éppen, hogy károsan hat az anyanyelvi bázisra, és viszont egy 2013-as felvételről hagyjuk Vekerdi Tamást az anyanyelv tanulásával egy időben helyes-e, ha nagyon korán elkezdjük tanítani a gyereket, akár úgy, hogy egy nagyszerűen angolul tudó magyar anya elhatározza, vagy apa, hogy mivel az angol egy fontos nyelv, ő angolul fog beszélni a gyerekkel, angolul fogja tanítani, akár úgy, hogy óvodában nyelvtanár foglalkozik a gyerekekkel. Erre két iskola van. Nagyon jó nyelvészek, Szépe György szerint ez fontos Fontos, minél előbb, annál jobb. A másik iskola, én ehhez tartozom, vagy ehhez sorolom, magam azt mondja, hogy szükségtelen második idegen nyelvet tanulni ilyen kiskorban, majd valamikor, amikor az anyanyelv artikulációs bázisa kellően elmélyült és megszilárdult, 6, 7, 8 éves kor körül, de még erős az utánzó készség, és képlékenyek a gékefő szervei. Akkor viszont jó elkezdeni egy második, vagy akár két idegen nyelvet is, természetesen nem nyelvtani alapon, nem írásosan, nem lefordítva az idegen nyelvet az anyanyelvre, vagy az anyanyelvet az idegen nyelvre, hanem direkt módon, ahogy a gyerek annak idején az anyanyelvét tanulta, tehát egy jól beszélő és jól kiejtéssel bíró tanár például az első osztályban azt mondja, hogy the table, the table, the table, the table, miközben ütögeti az asztalt. Gyerekek néznek rá, hogy megbolondult-e, de aztán valaki felkiált, hogy az asztal. De hát ez Szerintem az nyelv tanulásának helyes módja akkor, ha az élethelyzet nem olyan, hogy például én magyar család Hollandiában élek, mondjuk kikültetésben. Mert ha Hollandiában élek, akkor a gyerekeim perceken belül hollandul fognak beszélni még egymással is. Mert a gyerekek azok a környezet, a tágabb környezet nyelvét veszik át. Én a feleségemmel nem tudok hollandul, mi a hollandokkal angolul beszélünk, otthon csak magyarul beszélünk, és a gyerekek egy idő után egymással esetleg velünk is hollandul kezdenek beszélni. Ez elkerülhetetlen, ez élethelyzet. Aztán, ha aztán a hazaköltözünk, akkor lehet, hogy el fogják felejteni, de mindig ott lesz bennük ez, mint egy menetkész. Készség vagy tudás. Vendégünk a tudomány hangjaiban továbbra is Bárdos Jánő, az MTA doktor, a professzor Emeritus, az Egri eszterházi Károly Egyetem tanára. Csecsemőkorban, később van-e arra bármiféle tudományos vizsgálat, kutatás, hogy mikor érdemes második idegen nyelvet kezdeni, vagy első idegen nyelvet kezdeni? Voltak különféle vizsgálatok. Beteges dolog, hogyha mondjuk magyar szülők Magyarországon, azért mert pár évet töltöttek idegen országban, egy nem megfelelő idegenajkósággal a kisgyereket tanítják. Ebből nem nagyon szoktak jó dolgok kijönni. Mert hogy eleve akcentust tanítanak. Például. Tehát, ha valakinek olyan szerencséje van, hogy egy idegen országban volt kisgyerek, soha be nem látható hangi és főként intonációs előnyökhöz jut, akkor is, hogyha sok minden dolgot konkrétan elfelejtett de ez nem teszi kétségesé azt, hogy lehet-e tanulni. Komoly összefüggést látok abban, hogy a zeneiség, amit nem nagyon szokás tudomásul venni a beszéd esetén, eleve és erőteljesen hat. Tehát az a fajta ritmus, tagolás, a prozódiának azok a sajátosságai, amit oly sok tudomány leír a nyelvészette az ő de főként a zenei prozódiák, amiket mondjuk éppen Bárdos is, az kiválóan alkalmazható ezekre a dolgokra. Az a bizonyos kisgyerek ezeket a dolgokat nem felejtél. Az lehet, hogy egyes -egy szóformákat meg kömmel is a szókincs időnként, mint a futóhomoka fele elmegy, és mások vannak, azokból retrószavak szavak lesznek. Tehát röviden, én tulajdonképpen egyetértek, függetlenül attól, hogy Szépe tanárul nagy tisztelője vagyok, voltam, és iskolájában is tanítottam Pécset, a doktoriskolában Vekerdi tanárról értek abban egyet, hogyha valaki itthon idegen nyelvet akar tanulni, akkor a tanulási körülményeket vegye figyelembe. Az pedig azt jelenti, hogy egy viszonylag szilárd anyanyelvi rendszerrel rendelkezik, és ezt az anyanyelvi rendszert képes lesz utána javára használni tudatosan. Milyen képességek kellenek ahhoz, hogy valaki jól legyen képes elsajátítani egy idegen nyelvet? Ugye vannak olyan tesztek is, vannak olyan lehetőségek, amelyek ezeket a képességeket mérik. Például itt van a Magyar Egységes Nyelv Érzékmérő Teszt, a, a mennyét, amely 96-ban jelent meg talán először, aztán 2002-ben ottó István tökéletesítette bizonyos képességeket felmér, de mit tudok meg saját magamról, hogyha ezeket a, ezekről a képességekről valamiféle képet kapok? Ezek nagyon korán elindultak ezek a tesztek, már az 50-es években léteztek, elég megbízható e, nyelvi képesség felmérő tesztek, de pontosabb leszek, e, nyelvérzéket jósolni próbáló tesztek, és ebben sok mindenféle elképzelés van. Én megemlítek mondjuk négy olyan vonást, ami a korai tesztekben is szerepelt, és egyébként egyes változatai a mennyétben is benne vannak, hogy tudnélik a fonémiai, tehát a hangképző képesség, én ezt egyébként magamnak inkább tanárként hangutánzó képességnek nevezném, mert az nagyon fontos ebben a dologban. Van egy nyelvtani érzékenység, ami minden tesztben szerepel, az azt jelenti, hogy fölismeri, hogy milyen nyelvtani szerepe van az adott szavaknak egy mondatban, és persze vannak más dolgok is, Hát egyesek az induktív tanulási lehetőséget emlegetik. Én inkább azt mondanám, hogy a legfontosabb a memória, de nem csak a hagyományos értelembe vett szándékos tanuláson alapuló memória, hanem manapság már a neurolingvisztika inkább azt mondja, hogy a munkamemóriának a szélessége az nagyon sokat számít a befogadásban, és is a befogadott anyag számít, nem az, ami elmegy mellettünk, és persze nem emlegetik, de ott van, hogy kell egy bizonyos minimális értelmi képesség. Na most erre ugye azt szokták mondani, hogy hát ez az IQ, hogy jól kielitsem ezt, ez az intelligencia hányados az összes felsorolt közül. Tehát hangutázó képesség, érzékenység, memória és az IQ közül egyedül a legutolsó az, ami nem fejleszthető. Más kérdés, hogy a tanárok nem fordítanak erre kellő gondolt, hogy például a memóriát fejlesszék. A gyakorlás, az benne kell legyen a nyelvtanulásban. Úgyis is van még rengeteg terület, amiké nem megy, például ilyen a fantázia, ez szerencsére még nem mérik. Még nincs varástalanítva. Akkor térjünk rá a módszerekre. Ö, azt mondta az előbb egy fél mondatában, hogy van körülbelül 40 féle módszer. Ö, mi most... Egy módszerről hallgatunk meg néhány mondatot. Dr. Szentágotai János anatómus, Kossuth Díjas egyetemi tanár egy 85-ből való felvételen javasol egy módszert, nevezetesen ő nagyon keményen felszólalt a szinkronizált filmek ellen. Mindjárt meghallgatjuk. Itt látom ö, talán ami egész szituációnak a legnagyobb baját, hogy mi nálunk túlságosan jó a szinkronizált ö, sága a filmeknek. Nagy hibának vélem, hogy legalább a filmeknek az a része, amelyikben a nyelv nem jasz formában, nem egy már az eredeti valódi irodalmi nyelvtől eltorzult nyelven beszélnek, hogy azokat nem kéne szinkronizálni, hanem azokat felirattal használnak, mert a feliraton keresztül belebújna az illetőnek a fülébe, a tudatába. Amit én franciául tudok, a keveset tanultam hivatalosan iskolában, azt mind a régi, valamikor a 30-as éveknek végén még a háború alatt is látott fr... A filmeknek a föliratos szövegéből tanultam meg. Nem jelentéktelen körülmény az is, hogy legalábbis az elmúlt évekig vagy a közelmúltig azért olcsó kiadásokban a legjobb nemzetközi irodalom is magyar nyelven jó fordításban rendelkezésre állt az újabb időben. Tehát sokszor veszek szem is a lányaimmal, vagy unokáimmal, amikor nálunk megvan az illető klasszikus és általuk ismert nyelven az eredeti írás, vagy költemény, és mégiscsak a jó magyar fordításokban olvassák. Aki abban a helyzetben van, hogy közvetlenül, eredetiben tud olvasni egy regényt, akkor az jobb, hogyha azt abban olvassa. Pedig hát tudod, hogy zseniális magyar fordítások vannak, akár versekről, akár prózáról, akár drámáról van. Szóval vendégünk továbbra is. Bárdos Jenő, az MTA doktora, professzor Emeritus, az Egri Eszterházi Károly Egyetem tanára. Van csoda módszer? Mert hogy a reklámok körülöttünk azt mondják, tedd a fejedre ezt a varázsisakot, és két hét alatt perfekt angol leszel. Nincs ilyen. Nincs ilyen. Ez Sok olyan, fél... mint a fogyás. Kevés-evés sok mozgás, más, más módszer nincs. Sokféle kombinációja lehetséges, akár ismert módszertani elemeknek, ismert módszertani elemeknek történetileg, de voltak éppen ilyen módszer nem létezik. Elemben attitűd az igen. Tehát azt tudnék, hogy valaki kitartó, hogy elszánt, hogy mélyen motivált, hogy következetes, hogy gyakorol. Ez mind van. Szóval nincs ingyenebéd sem. Nincs ingyenebéd. Na most, amit a professzorul mondott néhány másodperccel ezelőtt, ez ugye, mint jelenség, megszűnt, mert hogy ugye például a DVD-ket akárhány nyelven is meghallgathatja az illetőt, tehát nem vagyunk már úgy becsukva, átéltem én is ezt az időszakot, amelyről ő beszél. Itt inkább másról van szó. Arról van szó, és most retteneteset mondok, de ez egybevág azzal, amit az elején hallottunk, hogy tudnilik mennyien beszélnek nyelveket. Hát ez nem olyan nagyon megbízható szám. De az elég megbízható azoknak, akik iskolába járnak, hogy a tantestületekben milyen kevesen beszélnek idegen nyelveket. Hogy a magyarországi nyelvállapotok mennyire... Elnézést kérek, szánalmasan egynyelvűek. Nem ilyen ország voltunk, most nem a monarchia iránti nosztalgia ez, de valamikor a tanári kinevezéshez kellett a német és egy helyi nyelv. Ha ebbe belegondolunk, akkor már is egyfajta rugalmasságot tételezhetünk a tanárokról. Tehát én úgy gondolom, hogy ez megy sok helyen, és a tantestületekben sok esetben az idegen nyelv tanára az valami különc. Aki nem tudom, én idomul az autójához, ha angolos, akkor mini vezet, ha francia, akkor francia szaga, frizurát, mindegy, mit mondom, most úgyse így van. De körülbelül így van, hogy tudni, nem adják, nem természetes, hogy idegen nyelven művelődnek, ameddig ez nincs, és ebbe bele tudom érteni az egyetemeket is. Pedig igazán sokféle nyelvvizsga bizonyítványt kiadtak már a világban, Magyarországon látszólag a legtöbbet, és mégis nem találkoznak olyan direkt, egyértelmű idegen az oktatóik között, amely példamutató. Beszélünk a tanárokról nem sokára. Én még egy picit visszakanyarodnék a módszerekhez. Persze, hogy az attitűd, meg hogy ez is fejben dől el, ahogy ezt tokták mondani, de mégis mi az, amit javasolni lehet, tanácsolni lehet, csoportban, egyénileg, hallgatva, olvasva, ö, otthon a négy fal között, kimenve. Szóval hogy, hogy, hogyan érdemes neki látni, hogyha azt gondolom, hogy nekem egy nyelvet meg kellene tanulnom? Amelyet elmondott, azok különféle típusok. Önismeret nélkül nem megy a dolog, hogy amit Szent Ágatai tanár úr mondott, az a tipikus és analitikus, aki megtanult valószínűleg latin alapon, franciául, és akkor ő olvas franciául, csak meg ne szólaljon. Na most a a ö, dolog lényege tényleg az, hogy erre egyénileg kell rájönni. Tehát egyfelül a dolog kulcsa a motiváció. Ha valaki, és ez ugye a, tönképpen a, az ideális énnyében kell, hogy benne legyen, el tudja képzelni magát, mint annak a nyelvnek a beszélője. És ez tényleg mélyen és tényleg pontosan, sőt, kulturálisan és egyébként is elképzelni után abban az országba, jár, stb. Ez ma már lehetséges. Akkor van motivációja, és ha ilyen motivációja van, az egy technikai dolog, hogy rá kell jönnie, hogy ő miből. Tehát van olyan gyerek, aki tévéből, képi asszociációval, nincs ott módszer, és mégis elsajátított, elsajátított dolgokat. És van olyan, aki továbbra is minden lépésnél szeretné tudni, hogy mi miért van úgy. Ezek rettenetes akadályokat gördítenek, mert ugye a nyelv az, egy időnként logikusnak tűnik, de szól nincs arról, hogy ez egy végig logikus rendszer lenne. Tehát azok a jók, akik megfelelő nem törődömséggel, meglehetősen nagy önbizalommal megpróbálnak alkalmat keresni, és szinte erőszakosan megragadják a külföldit, hogy vele kommunikáljanak, akármilyen rosszul. Volt egy barátom gimnáziumban, aki gyakorlatilag a csokoládé papírokról és a földi csomagolásról tanult, meg egész jó szlovákul, tehát a tátrában ő elboldogult. Csak idegen nyelvi környezetben lehet tökéletesíteni? Hát Te... tökéletesíteni, igen. Tehát ha egyszerűen akarom magyarázni, akkor az almába mindenki belehalap valamerről. De hogyha én közben kimentem egy országba, és nagyon kicsit tudok, akkor nincs, mire rakódjon az a tudás. Tehát annak érdemes egy országba kimenni, most nem az ott születtekről, meg ilyen különleges esetekről beszélek, aki már egész jól tud idegen nyelvet, akkor van egy nagy felület. Ahhoz nagyon komoly szókincs, intonációs rendszer, stb. tud kapcsolódni, különösen az illető tudatosan műveli. Tehát kétségtelen, hogy a nyelvnek vannak olyan vonásai, és olyan, ö, hogy is mondjam csak, ö, néha pillanatnyi, de rendkívül hasznos jelenségei, mert az interakcióba kell, abból látszik, hogy otthon van, amelyeket tényleg csak a célnyelvi országba lehet elsajátítani. De ha valaki komoly műveltsére akar szerteni, vagy netán ír, akkor viszont nagyon komoly grammatikai és stilális ismeretek tellenek, amelyek alkalmasan, sokkal magasabbak is lehetnek, mint az ott élő anyanyelvűeké. Nincs csoda módszer, rendben van. Attitűd szükséges rendben van, önismeretkel rendben van, de mégis azért az emberben felmerül, hogy serkenteni vagy segíteni a nyelvtanulásomat azért bizonyos módszerekkel talán lehet. Relaxáció, Félálom. Ezek segítenek, vagy ez mind csak hókusz-pókusz? Hát Lozanov biztos tombolna, ha most lenne, de a lozonov iskolákban már nem azt csinálják, amit ő egy eredetileg csinált. A helyzet az, hogy emögött valóban az a változás van, ami fizikálisan és érzékelhető az iskolákban, hogy a gyermekek jelentős része a tanárok elképzeléseivel szemben egyáltalán nem balféltekés és analitikára és magolásra vagy logikára hajlamos, hanem egyszerűen csak a ma van, ma, most itt, ezt látom, asszociáció alapján tud kapcsolni dolgokhoz. Én korábban is csináltam azt, hogy tudatosan a jobbféltekére alapozó, például szókincs bővítést végeztem, ilyen például az amerikai népzenet tanítása. Soha nem felejtették el azokat a szavakat, azokat a dalokat, amik így mentek be. Nem kötelező a tanárnak azt csinálni, amely évszázadok óta van, és esetleg megbukott sőt, biztos. Tehát gyakorlatilag megint visszatérek a mániámhoz, hogy fülön át asszociatíve képekkel. Ez sok módszernek volt sehetja, de már Kínában is tudták. Tehát magyarul nem kell mindent újra fölfedezni, csak használni kell a képi aszociációkat például. Beszéljünk akkor egy picit a tanárokról, a nyelvtanárokról, hogy... Ö... Mi az, amire nekik kell készülniük, nyilván a gyerekek változására is, de vajon hogyan kellene a tanárokat megtanítani, tanítani, mert hogy ez is a módszerhez tartozik, és akkor van erről egy néhány elég sommás mondata Vekerdi Tamásnak néhány évvel ezelőttről. Jó nyelvoktatáshoz például az kell, hogy a leendő nyelvtanár legalább egy évet eltöltsön abban a nyelvi környezetben, amit oktad. Magyarországon a nyelvtanár is csak könyvből tanul, vagy tanfolyamon. Hazajön a kislány Londonból, hallja az órán, hogy a föld alatti az underground feláll, és azt mondja, hogy ezt nem úgy hívják Londonban, hanem tube. Mire a az tanár azt mondja, ne javíts ki engem, én vagyok a tanár, és botrány lesz a dologból, holott a kislánynak igaza van továbbá mi a nyelvet nyelvtani alapon tanítjuk magyarról, Angorra, angolról, magyarra fordítjuk. Ez egy reménytelen küzdelem így. Nyelvtant akarunk a gyerekek fejébe verni, és azt akarjuk, hogy helyesen beszéljenek. Ez egy súlyos hiba. Nem helyesen kell beszélni, beszélni kell. Rengeteg hibával, de könnyedén, folyékonyan, szabadon. Abból lesz aztán a beszéd. Szituációs Játékokat kell játszani, élvezetesség kell, kellene tenni a nyelvtanulást. Ez valahogy nálunk nagyon nincs meg. Vendégünk továbbra is Bárdos Jenő, az MTA doktora, professzor Emeritus, az Egri Eszterházi Károly Egyetem tanára. Hát nagyon nehéz ügy nyelvtanárokat képezni. Ez kétségtelen. Azért hadd tegyek megjegyzést. Vekerdi professzor úr korábbi megjegyzésére egyáltalán nem értek vele egyet, hogy a magyarországi nyelvtanítás nem jó. Abszolút ezt számokkal is bizonyítható, hogy milyen jelentősen megnőtt a nyelveket tudók száma. Persze most nem azokra gondolok, akik már itt sincsenek, mert hogy éppen a célnyelmi országban élnek, tehát sok minden nagyon megváltozott. Ezt lehet, hogy a tanár úr akkor, amikor ezt mondta, nem tudta, de már akkor is így volt az iskolákban. Tehát ha taglalni kellene, akkor azt mondanám, hogy egy iszonytatóan nagy léptékű fejlődés kezdődött el akkor, amikor 89-ben a kötelező orosz nyelvtanítást, a kötelező orosz nyelvtanítást beszüntették. Akkor hirtelen 15 ezer nyelvtanár kellett volna az úgynevezett nyugati nyelvekből, és ezt körülbelül 5 év alatt sikerült pótolni olyannyira, hogy gyakorolt nyelvtanárok vették át, és más nyelven kezdtek el dolgozni, ez egyedülálló jelenség a világban. Ez hát máské... még ott az első években Igen. én magam is emlékszem rá, egy-két leckével volt a tanár előttünk például ilyen is lehetséges, de ez nem jelenti azt, hogy nem volt jó tanár. Lehet, hogy kiváló iparos volt, esetleg volt művészi vénája, vagy netalántán alkalmazott nyelvészeti, mert ez mind kell. De a laikus lelkesedés természetesen nem pótolja semmi. Azt mondanám egyéb iránt, persze egyetértésben az elhangzottakkal, hogy valóban beszédcentrikus nyelvtanítás van, de már régóta tart, és folyik is. Másfelől pedig, hát a tanároknak Tényleg az élményszerűségre kell törekedni, de erre rengeteg eszközük van ma már. Tehát nem kell mindenkinek tökéletes gitárosnak lenni, vagy zongoristának, hogy dalok kerüljenek elő, és ez korábban is így volt. Tehát nagyon sokat számít, hogy az adott tanár miként tudhatni a diákeira. Tehát ez a teljes személyiséggel való ráhatás, az, hogy ő egy hihető nyelvi autentikusságot mutat, ez kifejleszti a hallgatókban és vagy diákokban, mindegy, milyen korúak, azt a bizonyos idegen nyelvi ént, amit nagyon világosan kell látni, és nem szabad szem előtt éveszteni. Én azt gondolom könyben, hogy ez tovább avítható de csak akkor, hogyha valóban az egyetemen is tudomásul veszik, hogy mi az, amit tényleg kell egy nyelvtanárnak. Mert lehet, hogy a zene jobban kell neki, mint a nyelvtan, most durvákat mondok, vagy a gyógypedagógia jobban kell neki, mint a didaktika egyes részei, az bizonyos, hogy a szakma kell. Én most is úgy látom, hogy a tanároknak van sámánsága, ami általában műveltségükből fakad, de kell kertészkedni és orvosolni, és az gyakran a mérés, értékelés, visszacsatolás. Tehát sok minden tehetség kell ahhoz, hogy a tanári színpad úgy működjön, hogy oda bárki szívesen örömmel lép be. Hát legyen ez így, minél több osztályteremben, meg minél több fórumon. Tanár úr, nagyon köszönöm, hogy eljött hozzánk. Én is köszönöm a meghívást. A tudomány hangjait hallották. Vendégünk volt Bárdos Jenő, az MTA doktora, professzor emeritus, az Egri Eszterházi Károly Egyetem tanára. Köszönjük figyelmüket a műsor elkészítésében a hangmester Maksai Helga, az archívum munkatársa Kovács Judit, a gyártásvezető Vancsok György és a műsor felelős szerkesztője Bicsák Eszter segített. Búcsúzik a szerkesztőműsorvezető vezető Süveges Gergő viszont hallásra.